«Павло Загребельний. Південний комфорт. Роман. Київ. Видавництво художньої літератури Дніпро. 1988 рік». Читає Анатолій Єчка. Головні герої роману відомого радянського письменника живуть у сучасному місті, зазнають тривоги радощів, потрапляють у драматичні ситуації, борються за справедливість, високоморальність. Духовну красу обстоюють мудрість почуттіві сердець, яка допомагає їм залишатися людьми за найжорстокіших випробувань. Високій громадянської непримиренності, сповнені сторінки твору про всіляких любителів зловживань і незаконного комфорту. Прислівник «Вода жахала його, а він їхав до води з радістю». Київ того ранку не помітив нічого. Так само гримів тисячами машин, так само видзвонював дитячими голосами у своїх зачарованих сквериках, так само торахтів телефонами в міністерствах і відомствах. Телефонний довідник самої лише столичної служби побуту має 175 сторінок. Так само мружився до сонця ясним золотом Софії, Лаври і Видубичу, врізався у небо срібним мечем захисниці перемоги, так само тулився до зелених, до околичних лісів, до Дніпра і до степу, який починався за виставкою, за теремками, за вітою поштовою і аж до Чорного моря. У своїх щоденних клопотах Київ не зауважив дрібної події, яка в житті цього великого міста не могла полишити помітного сліду. Зате для хліба могла стати або ж відродженням, або катастрофою. Є люди, які думають про Київ тільки врочисто. Столичний стовбняк. Для інших це просто місто роботи і мешкання. Твердо хліб належав саме до них. Хоча й не був схожий на всіх, бо народився в Києві. А відомо, що у Києві народжується менше, ніж приїзди туди жити, працювати і вмирати. Походження тяжує над нами так само, як судьба. Тому коли б як слід пошкребтися у твердохлібовій душі, тодись у найпотаємніших її закутках, може не спогадано, відкрилось би оте беззвітно підсвідоме язичницьке буйство. Купальські вогні, відьомські шабаші на Лисій горі, хоральні співи Бортнянського і Березовського, латинські диспоти Києво-Могилянських спудею, річені танці старих запорожців перед брамами – Межигірського монастиря Чи не збирався він Оттанцювати прощання З розважливістю Уперше в житті Взяв відпустку за власний рахунок Не взяв, а вибив зубами у салочки. Уперше в житті їхав на зустріч При воді, невідомому, забороненому І гріховному Їхав у таксі, а не в автобусі Або електриці Це не була будинна поїздка Подорож цілого життя від до теперішнього до майбутнього, мандрівка в надію. Серце здригалося от перечуття. Високою обіцянкою радості лунали в душі загадкові імена древніх вод довкола київських. Почайна, либідь, конче, стугна. Десь далеко-далеко під соборними склепіннями давезних пущ, над тихими берегами, ждав твердо хліба притулок». Його рай обіцяний з назвою трохи незвичної, сказати б незграбною, Південний комфорт. На південь до сонця, втрепетання і сподівання. Південний комфорт, знаєте? поспитав він таксиста, циганкуватого хлопця у м'якій шкіряній курці. Не знаємо, та знайдемо, безжурно кинув той. "Твердий хліб завжди прагнув уникати непорозумінь. Імператив професії. Фахові вимоги узгодились з характером, може, навпаки, тоді, мов би, звелися з ним, і все втвердо хліба виходило природно, спокійно, гармонійно, чоловік без фрустрації. І, може, саме тому, що він послідовно намагався уникати непорозумінь в усьому. Однак слово сполучення «південний комфорт» приховувало в собі саме таке небажане непорозуміння, що сьогоднімо насторожувало навіть, Дратувало. Чому така назва? обережно поцікавився тверди хліб, коли Наталка вперше сказала йому про пансіонат. Хіба комфорт залежить від сторін світу? І чи може бути ще й північний для прикладу або східний комфорт? У товаристві є пансіонат і північніше Києва, сказала Наталка недбало. Зветься студенна водиця. Тебе це задовольняє? І чи не здається тобі, що ти занадто розсудливий, аж до надіхи? Твердає хліб, не сказав би цього про себе. Нудний, можливо, але занадто розсудливий не вряд. Надто тепер, коли покінчено ще найменшими залишками поміркованості і добропорядності. жаль, добропорядності теж. А може нічого і не сталося б, коли б не професор Костриця? Безглуздям почалося, безглуздям закінчилося, а відбувати мав твердо хліб. Та чи ми знаємо, хто й коли кидає в нашу душу гірке зерно страждання і в який день проросте воно отруйним зіллям, а душа спалахне холодним злим вогнем і звуглиться і притруситься сірим попивом нищення? Південний комфорт. Цікаво, що сказав би він два чи три роки тому, почувши таку назву. Всі повторюють, що Київ прекрасний, а краса нікому не дає визволення, вона не випускає зі своїх обіймів, обступає, обезвладнює, зачаровує навіки. Куди, навіщо він їде? Твердий хліб проїздив древніми вулицями і уздвозами, довкола панували барви – зелена, біла, золота – Барви соборю і палацю, барви Києва. На тисячолітніх пагорбах височили пам'ятники і монументи давні й нові. Звідусюди вона у цьому прослов'янському граді голос вічності, цей бронзовий герольд,